a digitális világról érthetően. Ez a Postmodem. Könnyed nyáresti postmodem antivírus LEGO és űrkutatással. Robotok legókockákból verseny a kreatív tizenéveseknek. Mi történt a Marson az elmúlt hónapokban? Szó lesz a kínai Roverről is. És ha már Kína beköltöztek az első lakók a mandarin űrállomásra. Beszélünk az újabb űrhajtóművekről is, nukleáris pulzus és plazma meghajtó. A Kutyú Híradóban a Toyota holdautóját is megvillantjuk, de mutatjuk az első kereskedelmi űrhotelt és a Google Earth Timelapse-t is. Mindenről tehát a ma esti poszmodem antivírusban lesz szó. Jó estét kívánok, Sziládi Árpád vagyok, a műsor szerkesztője, és már is bemutathatom az asztaltársaságomat, a virtuális asztaltársaságot, bár most már lassacskán véget ér a pandémia, úgyhogy lehet, hogy majd visszaköltözünk a stúdióba, de most itt vagyunk, még mindig Skype vonalon keresztül kapcsolódunk össze. Mellettem tőlem jobbra, a pár Bernadett, maskutató és bemutató csillagász. Jó estét, Berni! Jó estét! Alattunk pedig Justin Viktor újságíró barátunk. Szia Viktor, jó estét neked is. Sziasztok, és mindenkinek kellemes hallgatózást, nézelődést. Berniről tudjuk azt, hogy ma egyébként egy asztrobiológiai konferencián vett részt, most már második napja, úgyhogy egy-két mondatot mondj már róla, Berni, hogy miket hallottál. Egyetem, mi ez az asztrobiológia? Aztrobiológia vagy exobiológia, ez ugyan, igazából minden kettő ugyanazt jelenti. Nagy általánosságban egy, egy jó összefogó tudomány, tehát egyesíti a kémiát, a biológiát, a geológiát, a fizikát, a mindent, amit el tudunk képzelni. Kezdetnek foglalkozik azzal, hogy egyáltalán a Földön hogyan alakult ki az élet, és hogyha a Földön ezt már rendbe tettük, akkor utána keresünk mondjuk más égi testeken életen. De emellett egyébként filozófiai problémákat is meg megvillantanak a témában, hogy például milyen etikai problémákat vet fel az astrobiológia kutatása, vagy egyáltalán mit nevezünk életnek, gondoljunk például a mesterséges intelligenciára. Úgyhogy egy nagyon izgalmas téma. A mesterséges intelligenciában mi az asztró? tehát ez hogy kerül az űrbe? Tehát nyilván az űrhajókon keresztül. Hát sajnos csak holnap fogom tudni megválaszolni, mert holnap ja. lesz az a mesterség és intelligenciás kérdés. Aha. Igen, egyelőre ma a korai földdel foglalkoztunk meg a korai élet kialakulásával, úgyhogy holnap haladunk tovább az ilyen filozófiai kérdéseken. És hogyha már biológiánál tartunk itt az elején egy kis rövid bevezető beszélgetésnek, szántam ezt, mindkettőtöktől kérdezem, hogy mit szóltak hozzá, hogy Karikó Katalin találmányával, az, ugye ezzel a oltási technológiával beoltották az első rákos, bőrrákos beteget is Németországban. Szerintem ez elég nagy dolog. Viktor, hallottál erről, vagy olvastál? Ahogyne verszem, hát ez óriási ántörés. Az MRNS technológia forradalmasítja a gyógyászatot, és valószínűleg minden valószínűség szerint jönnek majd sorba a különböző rák típusok, elleni védőoltások, ami azt jelenti, hogy, hogy még nem a betegek kapják meg, hanem majd meg lehet kapni, és akkor majd nem lesznek rák ha minden, ha minden úgy megy, ahogy a várakozások vannak, és nagyon remélem, hogy igen. Azt olvastam, hogy ilyen nagyon klasszul működik ez az oltás, mert ott a elrákosodott bőr, rész, bőr terület, beoltják, és ez az oltás oda hívja az immunsejteket, és megmutatja neki, hogy na, itt kell bekapcsolnotok, itt kell megölni ezeket a rákos sejteket. Ez elképesztő. Maga az ötlet is, hogy, hogy így lehet irányítani az immunrendszert. És miről nem volt szó Berni a konferencián? Ilyesmiről egyelőre még nem, de én is csak olvastam a hírekben, és hát egészen zseniális. Úgyhogy nagyon bízom benne, hogy, hogy, hogy erre halad a jövőnk, hogy a, a rák az már nem lesz egy ilyen meghatározó betegsége az emberiségnek, az szuper lenne. postmodern.hu, ezt szeretném javasolni a közönségünknek, ez a nyitó oldalunk, aminek az alján elhelyeztem egy linket, amin keresztül hozzá lehet jutni az összes csatornánkhoz. Hogyan lehet feljelentkezni például a YouTube csatornánkra, hogyan lehet lájkolni like a Facebook oldalunkat, miképpen lehet követni a podcast oldalunkat is, tehát poszmodern.hu, ez a legegyszerűbb, ott kell bejönni és csatlakozni hozzánk. Robot építő bajnokság Magyarországon, nemzeti forduló a First Lego League-en, robotok tehát Lego kockákból, és itt az egyik nyertes csapat. Atalmas nagyja, tényleg csak így lehet megtapasztalni ezt az élményt, hogyha a saját magunk építünk egy robot, és azt egy gyűrű bizottság lepontozza és az az élmény, hogy tényleg csináltunk valamit, és azt mondják rá, hogy jó, ez nagyon inspiráló. És itt van velünk a Skype vonalban Molnár József, a First Lego League nemzeti képviselője. Szia Józsi, jó estét kívánok! Sziasztok! Mit kell tudnunk erről a versenyről? Hol tart most? Ki nyert? Hát ez egy nemzetközi verseny, ami tavaly augusztusban kezdődött itt az országban. Most lett vége, ugye a végén az gyerek napom volt ennek a döntője. mert vannak volt az is, és most jelenleg a legjobb csapatok. Azok virtuálisan Görögország felé tartanak, mert most ezt majd a, a nemzetközi töntő, amit megrendeznek majd egy nemzetközi szintéren. Ott is ugye, mint eddig, de hát az a szezonnak a specialitása, hogy nem offline versenyek vannak, hanem mindenki webkamerán jelentkezik be, és úgy próbálja a legjobb élményt nyújtani. Meg a legjobbat adni magából. És az, hogy virtuálisan tartanak Görögország felé, az mit jelent? Azt jelenti, hogy ők ilyenkor itthonról kapcsolódnak be ebbe a játékba? Hát igen, mindenki a saját volt. Tehát, hogy most azt látni kell, hogy ugye melyen van szó, tehát, hogy a, a legtöbb ország, akiről szó volt, hogy tart most nemzetközi fordulót, ő egyszerűen nem vállalta, hogy nemzetközi fordulott tart, már csak azért is mert ki az, aki most a gyerekét elengedné, mondjuk Brazíliába, vagy Ausztráliába. A pandémia miatt, között. Hát a pandémia miatt igen, tehát hogy most elindítod, és akkor nem biztos, hogy ki jut, vagy vissza tud jönni, vagy ki tudja, hogy hogyan alakítják a szabályokat. Ugye miatt idén virtuális versenyeket tartanak a legtöbb helyen. Volt egy ország, ahol a regionális döntőknek egy részét megtartották fizikai, szinte pedig ausztrálokkal beszéltem, ők megtartották a felépzik azért, mert ott nem az embereket zárták be, hanem az országhatát zárták le, amikor vírus volt, de érlemzően az egész szezon erről szólt, hogy Covid volt, és itt kellett megszervezni magát a versenyt. Látjuk ezeken a képeken egyébként, hogy tényleg legó kockákból állnak össze, de időre kell összerakni egy működőképes robotot, vagy mi itt a feladatnak a pontos lényege? <gül> ez nagyon sokat magyarázni. tehát igen, ez egy LEGO robotverseny, tehát ugye annyi a szabály, hogy a magának a robotfutamnál, amit itt látunk és az a legtöbbet bejátszott kép, ott robot, tehát LEGO elemekből kell egy robotot építeni, amiben egy pálya, azon minél több feladatot megold. Ugye ezen kívül több, hát négy pillére van a versenynek, az egyik az a robotfutam, amit itt bejátszásban látunk, akkor van egy robot dizájn, ahol azt nézik meg, hogy hogyan építették be, hogy a program azt a robotot, ugye az, az teljesen más, tehát nem az a cél, hogy az adott pillanatban mit ad a robot, hanem hogy milyen know-how van mögötte. Akkor ezen van egy ilyen prezentáció feladat, a csapatoknak fel kell készülni egy témába, és azt előadniuk, ez egy ilyen mini De ott van a first alapértékek, amelyek ott nézzük, hogy ez a elfogadás, tisztelet, csoportmunka, ez mennyire valósul meg, és milyen jó hangulatok a csapatok. Mert mégis a legfontosabb az, hogy a aki ezen a verseny jó részt vesz, az jól érezze magát. És a videókból láthattuk egyébként, hogy tényleg fiatal, ilyen, középiskolásnál fiatalabb gyerekek indulhatnak. és 16 év a korhatár, tehát ugye miatt kell benne lenniük. Nehézségek, fejlesztések után lett egy nagyon jó dolog ebből. Tehát kicsében egy nagyot alkottak, tulajdonképpen a dizájnban is, ők megvalósították ezt az egészet úgy, hogy egyszerű eszközökkel sok mindent meg tudtak oldani. Az egyik segítőt hallottuk most a versenyről. Egy picit beszéljünk még arról, hogy mire való ez az egész verseny. Tehát mi azon túl, hogy a Lego megmutatja magát a fiatal korosztálynak, azon kívül milyen eredménnyel lehet azzal, hogy már ilyen fiatalon is robotokat programoznak a gyerekek. Milyen képességek fejlődnek, mi várható ettől a Versenytől. Alapvetően itt a, a magát az oktatást, vagy a magát az tananyagot az egészet, az hogy a LEGO Education és a FIRST szakembelei dolgozzák, hogy a FIRST az a legnagyobb természet tudomány népszerűsítését felelőszervezett az Egyesült Államokban. Tehát itt egy projektalapján oktatásról szól, és akkor itt a fő cél az, hogy aki ezen a versenő elindul, vagy résztvezve, a természettudományokhoz közelebb kerüljön, mint az nem, nem kell egy lennie, hanem csak, egyszer élvezze, vagy felkérdse az érdeklődést ezek a területek iránt. Azért jellemzően aki ebbe a programba részt vesz, vannak ilyen kimutatások, az nyitottabb akár a mérnöki, akár az informatikai, akár a matematikai tudományok iránt, illetve hátában, ugye ez beleszámít a Magyarország, és azért be lehet írni, hogyha valaki észreveszi egy ilyen verseny, vagy jó eredményt elér egy ilyen verseny, az plusz pontot jelenthet a felvételinél, de a legfontosabb az, hogy akik tegyék a legjobbak Magyarországon a verseny, ők jönzően Cambridge-be, Svájcba és tovább tanulnak tovább, mert keresik az egyetemek ezeket a diákokat, mert ők nemcsak a robothoz értenek, hanem projekt projektalapon képesek egy feladatot megoldani, és csapatban együtt dolgozni. És ezek olyan Úgynevezett úgy soft skill-ek, amik talán még fontosabbak annál is, hogy egy robotot hogyan építek, vagy miként. Itt arról van szó, hogy van egy feladat és a csapatban, hogy a képesek megoldani, és itt lehet, hogy csak arról van szó, hogy egy legónak föl kell a magát, és utána függenie kell egy ilyen húzodszkodón. De valójában ezt meg kell építeni, ezt be kell programozni, ezt nagyon sok mindent össze kell hangolni. Úgyhogy aki ilyen gyerek része szemben és később azt mondják, hogy kell csinálni robotot, a robot, ami végén, végénben, és a lehető pontosabban, legosabb bejárási úton szedik a nem tudom, mondjuk a csomagokat. Ezeknek a gyerekeknek nem lesz probléma, és ezt megcsinálják még a legtöbb ember azt felöten a kezét, vagy akkor most így, hogy is kezdjem ezt el? Tehát akkor itt egy képességfejlesztésről van szó, ami hosszú távon is befolyásolhatja a fiataloknak a gondolkodásmódját, képességeit, és egyáltalán nem biztos, hogy robotot fognak ők építeni majd felnőtt korukban, de a gondolkodásmódjuk a sokkal közelébb ehhez a fajta mérnöki gondolkodáshoz. Ugye jól értem? Igen, hát a Felszlegóri program az négy évestől kezdődik, négy-hat évesektől, az obisoktól megy az Explore program, az alsósok, és utána jön a Felsősök Gimnázium arra, ez az a challenge, amit most is bejátszottatok. És a Discover program, ugye ott 4-6 évesekről van szó, tehát ott igazából arról van szó, hogy az ovisoknak hogyan magyázzunk el ilyen fogalmakat, hogy véletlen szemgenerálás, vagy mondjuk gravitáció, gyorsulás, és ebben, ehhez vannak ilyen legúj eszközök, és LEGO kidolgozott anyagok, és hogyha egy gyerek már négy-öt évesen, egy készségszinten beszél mondjuk a gravitációról, vagy a gyorsulásról, az mondjuk a ő gondolkodására hosszú távon is kihatással lehet. Pál Bernadett más kutató és bemutató csillagász, ugyan még mindig diák, mert egy végzős doktorandusz hallgató, de kíváncsi lennék rá, hogy Berni, te hogyha most lennél ilyen tínédzser, középiskolás vagy még kisebb diák, akkor neveznél egy ilyen versenybe. Egyáltalán érdekelne ez a robotépítés, tudván azt, hogy egyébként te magad is igen felkészült vagy a NASA robotjaiból például. <tos> Biztosan, biztosan indulnék. Gyerekként is imádtam legúzni. Na, hát elbújhatnék a mellett, amiket ők építettek, mert én csak legfejebb házikókat, meg kis autókat raktam belőle össze. De, de biztos, hogy indulnék, hogyha még benne lennék a korosztályban. Hát, Lána, hogy dolgokat Ez az, az, hogy... az, az hogy van egy programozó éned is, erről már meséltél nekünk a Clubhouse műsorban, hogy egyébként ez a munkát, hogy, hogy egy notebook előtt ülsz és programozol. Úgyhogy itt ez, a, ez az érdemi gondolkodós rész, ez biztosan érdekelne téged is, hogy meg kell valósítani egy olyan algoritmust a robottal, ami valamire jó. És nyilván ezt csinálják egyébként az űrkutatásban is. Ezeket mennyire szorosan figyeled? Ezeket a kutatásokat, meg fejlesztéseket? Hát, igyekszem. Amennyire, amennyire belefér az időmbe, annyira igyekszem figyelni az ilyen újabb és izgalmas dolgokat. Viktor, te, mi ugye egy egy fokkal idősebb generációhoz tartozunk, mint Berni. Mi éppen olvastunk a legó kockákról, én legalábbis emlékszem az Alfa magazinban. Neked volt ilyen építő kockád? Ó, persze, persze. Nagy, én nagy legós voltam, és akkoriban akkoriba inkább az elektromos, tehát az a fajta, Motoros. Motoros legó Motoros, hát elektromotoros legó elemek voltak. Azok a forradalmi legó elemek, amik ma ezek a, a programozható, meg, meg mindenféle már ilyen um, számítástechnikai háttérrel felruházott dolgok. Akkor még csak sima elektromotorok volt. Nagyon örültünk, hogyha volt egy kis autó, amit összeneltet rakni. Nekem egyébként pont egy ilyen nem volt. És, és ami még nagyon ment, az a Star Wars Legók voltak, de azok nem voltak nekünk, azok a, na azokat igen. nézegettük újságokba. Sőt, nekem, nekem legom nem volt, viszont az NDK gyártmányú Pico nevű játékgyárnak a Terméke volt, amiből szintén volt ilyen elektromotor, és össze lehetett csavarokból meg mindenféle hevederekből állítani ilyen eszközöket. Hát azt robotnak nem nevezném, de arra nagyon büszke voltam tinédzserkoromban, hogy sikerült egy ilyen elektromos hajtású kisautót építenem. Milyen jó lett volna, hogy a másik fele, ugye a számítógép, akkoriban azért még éppen, hogy bekerült az iskoláknak a működésébe, és tőlünk például lezárták, tehát hogy csak szakkörön lehetett hozzáérni egyáltalán a számítógéphez. Hát ez változott a világ azóta. Én most viszont Náluk, azt... A... Ja, Nálunk volt a, volt a gépteremben egy, egy 286-os gép, erről csak ennyit tudtunk, hogy egy 286-os, és mm, annak a bekerülési ára akkor, ez 80-as évek vége volt egy millió forint fölött. tehát nem enged, sem engedtek hozzá. Primókhoz, hátékhez és videóton számítógépekhez, commodore hozzáengedtek, a 286-oshoz nem, mert szerintem azt már a, a nézésünkkel bátottuk volna. Meg a járásokkal. Meg a járásokkal. <gül> <gül> Így van. Na akkor én most azt javaslom, hogy a múltból szépen üljünk vissza a jelenbe, és rögtön utazunk is egy nagyot. A digitális világ érdekes. Postmodern. A Marson vagyunk, és perseverance látjuk újra. Februári műsorunkban foglalkoztunk a NASA roverjének leszállásával, és most arról számolunk be, hogy a kínaiak roverja is sikeresen leszállt. Látszik, hogy másképpen néz ki, mint Percy, vagyis Perseverance. Már csak azért is, mert ugye volt egy leszálló egység, amiről így legurul, míg Persit pedig az égi daru tette le a Mars felszínre. Láthatjuk itt az kínaiak animációját is, hogy miképpen a felszíne. Rész Gábor, a műsorunk rendezője és társszerkesztője mondta nekem, hogy ez nagyon hasonlított a, ahhoz a leszálláshoz, hogy annak idején a viking űrszondák leszálltak. Berni, végignézted ezt a közvetítést, vagy mi volt a fő, fontos élményed ebből az újabb leszállásból? Élőben nem követtem végig a kínai leszállást, hanem csak szembesültem vele a hírekből, hogy sikeresen leszálltak. Uh, hát elképesztő. Tehát ugye az, hogy a a, kínaiak most, tehát a kínai űrügynökség most küldte az első keringőegységét, ami egyben leszállóegység, ami egyben rover is. Tehát ilyet még senki nem csinált, hogy egyből három dolgot küldött, és mind a három sikeres volt. Tehát ez egy óriási óriási teljesítményt tőlük, és ez mindössze a második próbálkozásukra. Ugye legelőször, ha jól emlékszem, 2011-ben volt egy orosz-kínai együttműködés, amikor elindultak volna a marsra, csak akkor nem sikerült kiútni a földről, de a másodszorra tökéletesen teljesítettek mindent. Egyébként ezt már februárban is mondtam, a műsorban, emlékszem rá, hogy ez egy ambiciózus vállalás, hogy rögtön egy ilyen két, két darabból álló egységet küldenek, tehát hogy egy keringő egység is, meg leszálló egység, plusz ugye arról ö, leszáll a, a, a rover, aminek mi is a neve, hogy is hívják, őt Zsulang. Ha jól mondom, a kínaiul persze. Itt most megint látjuk az összehasonlító ábráját a Wall Street Journal saját videójában, egymás mellé rakták a két rovert. Látszik, ahogy így kihajtogatja magát a kínai rovert, tehát szép nagy napelemei vannak. Ez rögtön egy különbség, hiszen ezt pont Bernitől tudjuk februárból, hogy a Pörse Virenzben egy kis, kis atomerőmű működik. Ebben pedig nap, napelemek szolgáltatják az energiát. Így van, de ha jól tudom, akkor a perseverance is vannak azért napelemei, vagy legalábbis az Ingenuity-nek, a kis helikopternek, amit mit annak mindenképpen. De igen, hogyha... Felszereltség, a technika szempontjából a, a, a zsurangot azt nem is igazán a pörszöbinencel éri meg, összehasonlít, han, hanem a, a spirittel és az opportunity-val. Ugye a 2003-2004-es NASA roverek, és nagyjából az méretben is, a technológia fejlettségében is inkább ő hozzájuk hasonlít a zsurang. A, a, a feladata viszont, amivel indult, az már inkább a Perseverance-hez hasonlít. Ő is vizet keres, ő is el tud párologtatni kőzeteket, ugyanúgy, amiről meséltünk a Perseverance kapcsán is. Bocsánat, a ha megszakítalak, itt Joghatunk. látjuk a, a maskoptert, ugye? Az Ingenuity, amit mondtál az előbb. Az a, azt a felvételt, hogy sikerült felszállni. Ugye itt örülnek a NASA szakemberei neki. Ahogy föl, fölröpen. hogy még visszatérünk még erre a máskopterre, de folytasd akkor a kínai rovert. Igen, most elvesztettem egy kicsikét a fonalamat, mert egyből átnyergeltem az Ingenuity-re, mert hát igazából az ember nem győzi kapkodni a fejét, főleg más kutatóként, mert annyi első történik mostanában. Hát ugye Kínának az első sikeres leszálló egysége, roverek, egysége, és akkor emellett az Ingenuity pedig ugye az első sikeres irányított repülés, amit végrehajtottunk egy másik bolygó felszínén. Hát ez a felvétel, amit láttunk, ugye ez a legesleges volt, amikor még mindenki rákta a körmeit, hogy össze fogja jönni, azóta már hatott hetet repült az Ingenuity, már túl van azon is, hogy meghibásodott repülés közben, és sikerült korrigálnia a, a billegést, hogy abból sem lett probléma. Már hangot rögzített, már saját felvételeket is készítetten, elképesztő a... Tényleg ne, ne, nem győzünk minek örülni. A laikusabb közönségünknek <gül> mondjuk el, hogy ez azért nagy dolog, és itt most közben látjuk is ezt a Mars helikoptert, mert a Marsnak a légköre elképesztően ritka például a földi légkörhöz képest, tehát mihez máshoz tudnánk hasonlítani. Tehát az itteni levegőhöz képest nagyon ritka, és leginkább széndiokszidból áll. Tehát egyáltalán nem volt biztos, hogy ez a maskopter fel tud szállni. És mégis kipróbálták ezt a technológiát. Jó gyorsan kell tekernie a rotornak, mert ezt való olvastam is, hogy 2000 fordulat per, per perces sebességgel pörög, és ez sikerül úgy megkavarnia azt a széndiokszid légkört, hogy fel tudott szállni. Csíkusok nem tudták volna előre kisakkozni, hogy azért ekkor a sűrűségű légkörben föl lehet szállni? Tehát miért volt ez ennyire kérdéses? Ki tudták sakkozni, sőt egyébként bizonyos szűk keretek között ezt ki is lehet próbálni itt a Földön, ugyanis van ilyen kis vákumkamera, amiben egészen jól tudják egészen jól tudják létrehozni azt a marsi légkört, vagy ugye, ahogy nem említetted is, alig egy százaléka a marsi légkör a Földjének, tehát úgy szinte ugyanolyan, viszont ez egy pici. Kamra. Tehát ebben a, azt hiszem, hogy néhány 10-20 centiméter tud összesen közlekedni ezek a kis helikopter. Mindössze azt tudták kipróbálni, hogy fel tud emelkedni és le tud szállni, de azt, hogy ténylegesen képes lesz majd hosszú métereket, hogy ez több mint 100 métert utazott, hogy ezt tényleg meg fogja tudni tenni, ez csak ott a Marson derült ki. A másik pedig, hogy ugye természetesen itt a Földön mindig ott állunk mellette, hogyha valami gond van, akkor egyből látjuk, egyből tudjuk korrigálni elni a problémát. A Marson ugye már réges-régen fölszállt, és le is, le is szállt, amikor 20 perccel később itt a Földön megérkezett az első információ, hogy igen, sikeresen elemelkedett a felszíntől. Tehát az itteni bajban... nagyon kényelmes dolga van, mert küld egy programot, hogy akkor azt kérem a Mars kopterről, hogy repüljön egy kicsit, és aztán küldje el az eredményeket, hogy mit látott, mit hallott repülés közben. Így van, bár én nem kívánom senkinek azt a, azt a 20 percet, amíg ott kéne ülni a, a NASA irányított teremben, és azt, azt várni, hogy most akkor sikerült, vagy nem sikerült, tőlünk több millió kilométerre vajon lezuhant -e a földre a marskopter, vagy sem. Na egy picit beszélj még nekünk arról, hogy most túl azon, hogy ezt tudjuk, ugye, hogy kísérlet volt, föl lehet reptetni, le is tudott szállni, arrébb is repülni, stb. Ez nagyon klassz. Mit lehet még ezzel a maskopterrel csinálni? Mit lehet még kideríteni azzal, hogy ez röpköd a más felszínén, vagy a légkörében? A legutóbbi uh, ilyen repülési teszi, azok már ténylegesen erről is szóltak, hogy milyen tudományos célokra lehet ezt majd felhasználni. Ezért is készített több olyan felvételt, amin így pásztázza végig a, az utat, amin repül, és uh, minél jobb, minőségű fényképeket készít, minél jobb minőségű videófelvételeket készít. Ugye ez azért lehet jó nekünk például, hogy nehezen megközelíthető helyeket, amiket, ahová a roverünket nem gurítanánk el feltétlenül, vagy nem tudjuk elgurítani, mert mondjuk túlságosan laza a talaj, vagy, vagy túlságosan meredek, és nem tudnánk onnan kijönni. Például egy szakadék, ugye a el tudunk repülni egy ilyen vaskopterrel, kicsit szemügyre tudjuk venni, hogyha vannak rajta tudományos eszközök, akkor tud méréseket, és végezni, esetleg le tudna szállni, mintát gyűjteni. Tehát, hogy sokkal mobilisebbek tudunk lenni egy másik bolygón, mint egy roverrel, amivel nagyon nem szabad megkockáztatni, hogy beakadunk valahova. Akkor tehát eddig teljes siker a Marskopternek a programja is, és várhatóan még további tesztrepülések is lesznek. De akkor gondolom a kicsit távolabb, vagy középtávú jövőben várható, hogy lesz majd még nagyobb, még nagyobb kopter vagy másfajta repülőeszköz is, amit a NASA oda küld. Valószínűleg, igen. Na jó, akkor egyelőre ennyit a Marsról most, ebben a kis Mars Update összeállításunkban, és akkor folytassuk egy kicsit még a kínai űrtechnológiával.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 Mert ahogy az előbb Pál Bernadett kutatótól bemutató csillagásztól hallottuk, a kínaiak igen ambiciózus projektekbe kezdtek az űrben, nem csak a máskutatásban, hanem itt a Föld körüli űrben is. Például egy űrállomást hoznak létre, ami hasonlóan a nemzetközi űrállomáshoz több modulból áll majd. Egyelőre az első modult juttatták ki az űrbe. Ennek a nevét én most nem fogom tudni mondani, de az biztos, hogy kínai űrállomás, tehát CSS, mint China, Chinese, Space Station, ez ennek az űrobjektumnak a neve, és folyamatosan dolgoznak majd, gondolom, hogy a következő években azon, hogy bővítsék ezt az űrállomást. Vajon mi lehet ennek az oka, hogy ők egy ilyen külön programot indítanak? Miért nem fognak össze a nemzetközi űrállomás továbbépítésében, vagy akár a japánokkal? Szóval, hogy itt most megint egy űrverseny bontakozik ki? Mit tudok Erről ezt kérdezem Viktortól is egyúttal. Hát majdnem, majdnem, mert ki vannak tiltva várpi. tehát nem mehetnek az ISS-re a kínaiak. Itt uh, lévén technológiai és uh, tudományos műsor nem részletezenből politikai okokból, de nagyjából gondolom mindenki tudja, hogy uh, miért lehet Kína kitiltva az ISS-ről. És uh, az egyik fele, a másik fele meg, hogy uh, ugye az ISS um, három év múlva tehát 2024-ben um, idézőjelben lejár, tehát egy űrállomás az ugye akkor jár le, hogyha Igen. a földre, és az ISS-nek sem ez lesz a sorsa, de hogyha jól tudom, erről ma még fogunk beszélni, hogy most nem lövöm le a poént, hogy mi lesz az ISS-sorsa 2024 után, de a kínaiak űrállomása egyébként, ha én jól vagyok értesülve, majd berni kijavíthat évedek, 10 évre van ilyen szempontból hitelesítve, hit, ami nyilván majd sokkal hosszabb lesz, de hogy elvileg 2031-én így tudom, Egyébként a Shenzhou nevű kínai űrhajót látjuk ezen az animáción. Nagyon látványosak egyébként az animációk. Más kérdés egyébként, engem érdekelne az is, hogy például a kínaiaknak miért érdekel, hogy ilyen látványos videókat hozzanak létre. Lehet, hogy ez is a, az űrversenynek a része, hogy nekünk ilyenünk is van. Ennek azért lehet erőnye ennek a versengésnek benni, nem? Tehát, hogy, hogy a nemzetközi együttműködés és a kínaiak, sőt, az arabokról is tudunk, hogy mindenféle űreszközöket bocsátanak föl, és még vannak további országok is. Az űrverseny ez jó dolog, de én azért bizom benne, hogy a, a nagy űrversengésnek a végén remélhetőleg tényleg valamilyen globális összefogás fog majd állni, amiben egy bolygó egy emberiségként fejlődünk tovább. De azért ez egy kicsit talán túlságosan optimista. Itt vagy a Star Trek A Treknek van egy ilyen optimista a jövőképe. Hogy... Sajnos sajnos a hírek nem ez nem teljesen ebbe az irányba mutatnak, de én is nagyon remélem gyorsan hozzáteszem. Ugye a, a másik kínai technológiáról Berni beszélt az előbb, hogy nagyjából a tíz évvel ezelőtti amerikai euh, roverekhez hasonlítható. Persze van egy-két dolog, amiben fejlett, valamiben nem annyira fejlett. Ez az űrállomás, ez körülbelül mihez hasonlítható? meg egyáltalán a rakéták, illetve a, az űrhajók? Hát, hogyha összevetjük a nemzetközi űrállomással, akkor kisebb. Jó, azt hiszem, hogy egy harmada a, a nemzetközi űrállomásnak, viszont ugye, sokkal fejlettebbek már rajta a napelemek, úgyhogy ugyanannyi energiát tud előállítani, mint az ISS a jóval nagyobb napelemeivel. a ahogyan ez a röpügy a is került, hogy még mennyi ideig tud működni az ISS. Az egyik probléma az éppen az, hogy már elég rossz, vagy hát nem annyira jó hatásfokkal működnek a napelemeik, mint ahogyan azt eredetileg tervezték, de tudtommal most vizsgálják azt, hogy hát ha 2028-ig tudna még működőképes maradni, hogyha kicserélik, kicserélik rajta a napelemeket, ez is egy opció. Még egy kis videót láthatunk arról, hogy hogy néz ki a kínai űrálomás belülről. Három kínai űrhajós most is ott tartózkodik egyébként, és nem tudjuk a nevüket elmondani, bár a híradásokban szerepel, de hát annyira a más kultúrából jönnek ők, hogy nehéz, nehéz lenne megjegyezni az ő nevüket. Jól mondtam a 2031-et, csak nem, nem tettük a pontot a végére. Ja, igen, igen, igen, teljesen. Az a terv, hogy 2022-ig fejezzük be az kínai űrállomásnak az építését. Ha jól tudom, akkor még kb. 6-8-szor kell fölmenni ahhoz, hogy befejezzék, és az a terv, hogy ezt mindezt jövőre, jövőre megcsinálják, és utána 10 évig kezdetben működni fog, úgyhogy teljesen, teljesen jól. A kínai űrhajót még nézzük meg, ugye Shenzhou névre hallgat. Az indítása teljesen hagyományos, amit évtizedek óta ismerünk, a 12-nek az indítását láthatjuk ezen a felvételen, az igazi felvétel nem animáció. És azt hallottam, hogy ebben ők valójában az orosz technológiát fejleszték tovább, tehát licencelik az egykori Soyuz, illetve Progress teherűrhajóknak a technológiáját, és azt fejlesztették tovább saját kínai technológiákkal. Gondolom azért egy-két ilyen, alkalmazást, meg nyilván a digitális áramkörök, azok már sokkal fejlettebbek, mint amiket mi megismerettünk annak idén a 70-es években, 80-as években. Erről tudsz valamit, Berni, hogy mennyire fejlettek ezek a kínai űrhajók? Hát annyit tudok róla, hogy elképesztően nagy tömeget tudnak vinni, tehát nem sok olyan rakéta van, ami ezt a tudom, 25 tonnát, vagy nagyon sok, nagyon, nagyon nagy tömeget szállított föl az űrbe, ez kevés rakéta tudja abszolválni. Ennyire pontosan, hogy milyen technológiára épülen, ezzel sajnos nem vagyok tisztában, de tekintve, hogy több kínai orosz együttműködés volt, és tervezett még a jövőben is, én teljesen elképzelhetőnek tartom azt, hogy ez egy, ez egy orosz mintát fejlesztett tovább. Viktor? Én olyat, olyat tudok erről mondani nektek, hogy általános ökölszabály az űrhajózásban az, hogy nem a legújabb csípeket viszik fel, hanem egy ilyen erős 15-20 évvel ezelőtti számítástechnikai háttér dolgozik, mert hogy ott már majdnem minden tudunk, tehát már majdnem minden hiba kiderült, minden bug, minden ilyen meghibásodás előfordult, és... Nem ott érjük, ez egy meglepetés. A... Így van, tehát, hogy, tehát ez meg szokta letni az embereket általában elsőre, hogy hogy, hogy nem a nem I9-es processzorok dolgoznak, hát nagyon Hint. nem, sokkal régebbiek. Na ennyit akkor most a jelenről, és akkor egy kicsit lépjünk előre a jövőbe. A digitális világ érdekes Postmodern. A science fiction műfajában nagyon kedvelt irány a distópia tehát a sötét jövő és ezekben nagyon gyakran előfordul az hogy mi van akkor, hogyha az emberiségnek el kell hagynia a föld felszínét Elképzelés erre az esetre is van, mégpedig egy olyan rakétára, ami elképesztő méretű, nagyon sok embert, nagyon sok eszközt, nagyon sok tárgyat tud elvinni magával, és készítettek erről egy animációt. Nézzük is meg az elejét, és érdemes lesz figyelni, hogy a rakéta előtt olyan, mintha hangyák járkálnának. Ott bizony, hát azok emberek, meg szállítóeszközök. Na, ehhez képest nézzétek meg, ekkora őrült nagy rakétáról beszélünk, Őszintén, szóval nem tudom, hogy ez megvalósítható-e, vagy ez csak a számítógépes animáció, hogy, hogy ilyet valaha is készítsenek, de őrült nagy. Tehát itt most még, még bő tíz másodpercig megyünk fölfele, ahogy eljutunk majd a rakéta tetejére. Hát szerintem ebben több ezer űrhajós, vagy űrhajósá váló ember kerülhet. Hát itt az a technológiának a lényege, hogy erre az űr exóduszra, óriási rakéta teljesítménykel, és Jusztin Viktor a rakéta.hu újságírója az egyik cikkében foglalkozott ezzel a témával, hogy volt egy ilyen felvetés, hogy atom meghajtású legyen ez a bizonyos rakéta. Ezre reális, Hát, ez gyors, ha, igen, igen, igen, igen. Egyébként, egyébként, igen. Egyébként sajnos, igen. De gyorsan tegyük hozzá, hogy a hidegháború kellős közepén járunk 1958-ban, és akkor mondjuk el ezt a szép nevet is, hogy Super Orion pózáló atomrobbanás hajtómű, csillagközi bárkával, De ez a, amit láttunk, ez a, ez a keresztségben ez a neve, és hát gondolom a hidegháború közepén az egy tök reális alternatíva volt, hogy úgy kipusztítjuk egymást, hogy semmi sem marad a Földön, ezért aztán már az is teljesen mindegy, hogy ez a pulzáló atomrobbanás hajtómű, pontosan úgy néz ki, hogy van egy ilyen van egy uh, ilyen elképesztő kemény, szintén egyébként uh, uh, radioaktív anyagokból, uh, uránból, meg transurán elemekből készült pajzs, és amögött kilövünk atombombákat, amiket felrobbantunk, amiknek nyilván a kihullási uh, melléktermékei azok agyon szennyezik azt a bolygót, amit éppen elhagyunk, de hát ez tök mindegy, hiszen azért ment oda annyi ember, mert ide már nem akarnak visszajönni soha többen. Tehát ez ilyen egyutas, egyutas uh, rakéta. Van egy tikit, ahogy az irapsodat nekerte. Van egy tikit egy szerencsétlen másik bolygóhoz, ahonnan majd megint ha felszállunk, akkor már oda sem menjen senki egy darabin. De akkor ezt, akkor ezt mégsem nevezném reálisnak. Tehát ez egy régi disztópiának az eredménye. A videót azt elkészítették olyan közel realisztikusra, hogy, hogy el is hívjuk, hogy tényleg megvalósítható, de hát azért ezt ne valósítsa már meg se. Ez, ma, ez manapság egyébként egy trend, gondolom, hogy animációs stúdiók szereznek ezzel nézettséget YouTube-on, de hogy előveszik ezeket a régi, ezeket a borzalmas terveket. A, és, és, meg, és leanimálják, és megmutatják, hogy na akkor, vagy ez egy ilyen figyelmeztetés is lehet, egy ilyen felemelt mutatói, hogy ezt, ezt akarta, tehát tátok biztos, hogy ezt kartátok. Na, azért, itt, pár Ezt akarom mondani a mi közönségünknek, hogy Viktor újságíróként ezt a témát a szívény viseli, úgyhogy jó pár más cikke található a rakéta.hu-n, ami a különféle rakétameghajtásokkal foglalkozik. Például itt van az ion meghajtó, vagy, vagy plazma űrhajó meghajtó. Nézzük meg először, hogy hogyan működik majd, amikor elkészül. Láthatjuk azt, hogy be van építve... Először maga a meghajtó külön, és hogyha benne van egy ilyen kis rakétában, akkor hogyan halad előre? Hát szépen lassan egyébként, ahogyan az űrben haladnak az űreszközök. De itt egy fontos jellemzője ennek az ion meghajtónak, ugye? Hogy, hogy, hogy szépen, fokozatosan, lassan gyorsít föl, tehát nem úgy, mint ezek a rakéták, amik a földről gyorsan kell, hogy 8 perc alatt feljutassák az űrbe a rakétákat. Igen, hát ugye nagyjából a, a, ezek az alternatív e, e, meghajtások, vagy hajtóművek, körülbelül három csoportra bonthatók ma, amiket én úgy izgalmasnak látok. Az első csoport az nagyon régi, az már Carl Sagan nagyon sokat foglalkozott, ezek, ezek a nap energiáját próbálják valamiképpen felhasználni. Egy olyan gondolatkör, egy olyan gondolkodás mód, ami arra épít, hogy majd közel megyünk a naphoz, ott mindenféle történik, mert a napból iszonyú energiák szabadulnak fel, és akkor ezekkel az energiákkal ezeket valahogy a szolgálatunkba állítjuk, és ezzel szépen lassan felgyorsulunk. Ez mondjuk az A csoport, a B csoport, ott, ott viszonylag frissebb, ahol a plazma az anyag plazma állapotának, ami az egyre közelebb van az emberiség és egyre e, többet foglalkozunk vele, és annak a különböző e, hatásait fedezzük egyébként fel, elképesztő izgalmas felfedezések születnek, e, azt mondtam havi szinten a plazmáról és a plazmával való munka munkáról. Nem sokára ugye beindul az ITER, ami egy fúziós reaktor lesz Franciaországban, ami, ami gyakorlatilag a naprendszerünk második napja lesz, hiszen ilyen magfúzió egyetlen egy van a mi naprendszerünkben, és ez a na nap napban történik. De most, ha az Iter beindul, akkor lesz még egy nap. Egy nagyon pici, de, de azért mégiscsak lesz még egy nap, és aztán hogy követi a többi Angliában is többet terveznek, meg mindenfelé Japánban. De közben a... ezt a plazma meghajtót, hogy belülről hogyan Igen. működik. Ugye itt a mágneses mezők hatására. Azt hiszem ez egy újszerű pont a Igen. És tudtam. Igen, így van, így van, és ez egy, ez egy uh, még, még, még a megértése is körvonalazódik csak, de hát amikor a mágneses mező ugye erővonalai összefonódnak, akkor mielőtt elválnának és újra csatlakoznának, egy elképesztő mennyiségű energiát szabadítanak fel. Ennek a fizikája is borzasztó izgalmas, és bonyolult egyébként, de hát ez a plazma a kör. Igen, tehát még a a, a napvitorla, a plazma, ami kiemelhet, maradjunk ennél a kettőnél. Azt hogy ezt a napvitorlást például már a Csillagok háborújában is megjelenítették. Igen, nagyon látványos volt, ahogy így elvitorlázgat így az űrben. Ez reális? Persze, abszolút. Tehát egy egy lassú, nagyon biztos, sőt, szerintem én úgy nem is tudom megszámolni hány. Science Fiction moziba láttam, ez gyakran alkalmazzák, nagyon ez a kibomló napvitorla, akkor nem bomlik ki, akkor jön egy mertehozzám parátyukasztja, nem a ilyen kotasrófák, de az, ez egy szerintem az egy ortodoxia már a napvitorla viszonylag. Bernie, mit gondol ezekről a dolgokról? Napvitorlákkal rendszeresen találkozom én is, de általában ilyen technikai oh, uh, Hol találkozol? Jön az utcába <szerű> szembe, vagy hogy? Hol találkozol? <szerű> Tartunk egyet a hálószobában. <szerű> <szerű> A legutóbb nem is tudom, hogy hol olvastam róla, de, de, de ilyen hogyan költözünk el más naprendszerekre, mennyi ideig tartana, hogyha hány darab napvitorlás jura-jóra lenne ahhoz szükségünk, hogy el tudjunk jutni mondjuk a legközelebbi csillagra, ilyesmi jellegű témákban találkoztam vele, illetve ugye a néhány évvel ezelőtt az omauma, fogalmas is, hogy kell kiejteni, hogy az talán egy idegenek által készített napvitorla lehetette. Igen, az az az. És, és erről egy remek remek is cikk készült a csillagaszt.hu-ra, úgyhogy igen rendszeresen felröppen ez a ez a napi torla téma. Hát szóval van ötlet és technológiai irány. Aki szeretne ez ügyben olvasni, Viktor, mit tegyen? Rakéta.hu, és akkor írja be a keresőbe, hogy rakéta? Hú, de is igen, például az Omu amu Amuáról a Felkai Ádám jeles kollégám írt nagyon sokat, ugye most megpróbálta egy, egy szintén egy csillagász fizikus bebizonyítani, hogy esetleg csak valóban űrhajó volt, aztán kiderült, hogy mégsem az volt, szóval nagyon-nagyon gyorsan és izgalmasan hullám, hullámoznak a, a, a bizonyosságok, meg a bizonytalanságok, de hát a rakéta rengeteget írunk erről, tehát a rakéta ponton egészen biztosan lehet um, művelődni erről, erről, és egyéb alternatív meghajtásokról. Köszönöm szépen, akkor menjünk tovább, és következzen a Kütyű Hirado. A digitális világról érthetően! Ez a posztmodem. Hát most megint olyan lesz, mint hogyha egy science fiction filmet látunk. Pedig egyébként rögtön megelőlegezem, hogy egy reklámklipből látunk részletet. Az le is tudják olvasni, hogy a Toyotától van ez a videófelvétel. Egy leszálló egység érkezik a holt felszínére és ebből a leszálló egységből kigurul egy Toyota logós jármű. Hát, hogy milyen jól néz ez ki. Mert, hogy amikor láttam a teljes járművet az animációban, meg fényképen is, akkor ezt mondom elsősorban Viktornak az Alpha Hold bázis című science fiction sorozat Igen. jutott eszembe, mert ennek az autónak az orra tök úgy néz ki, mint azok. Ezek egy gyönyörű 80-as évekbeli utópiák, amikor ilyen szögletes űrhajók voltak, amiket az Alienből megismertünk, amikor még voltak élek, ugye ma mindent lekerek igen, de, de az alfa holdbázis űrhajójának az, az orra, tehát az a, nem is tudom, pilóta fülke, tehát az úgy nézett ki, mint egy rovarnak igen. a feje, tehát az egy kicsit lekerekített, az nem volt annyira szögletes, és arra emlékszett. igen. Igen. Na, szóval a Toyota készít, hogy a japánoknál is van űrkutatás, a japánok is csinálnak ilyen űreszközöket, de elképesztő tényleg, hogy micsoda fejlődés van. Na nézzük, itt van a járműről még, még videó, hát persze napelem, apelem, a csomagtartóba bepakolja a bevásáról cuccokat az űrhajós, vagy valami mást, nyilván mintákat. Hat kerekű egyébként ez a rover, nem rover, hanem oldautó. És képzeljétek el, azt hallottam Részbetyár Gábortól, hogy az összes rover fejlesztés amerikaiaktól a kínaiakon át, a nem tudom én hol fejlesztenek még rovert, a szovjetek egyik tervére alapul, és a, ezeknek az ősapja a Ladaníva. Az egy elég strapabíró autó, úgyhogy én teljesen el képzelni, hogy a holdra is a Ladaníva alapján megyünk. Igen. Megalapozottnak tűnik a hír, igen. Csak az a különbség, hogy a Ladaníva négykerekű, ezek a roverek jellemzően 6 de ezt tényleg átvették egymástól, úgyhogy jól működnek. Na, szóval a Toyota-nak a, Toyota a, a holdjáró autója is egy nagyon érdekes izgalmas irány. Én nem tudom, hogy hogy fogják ezeket a hatalmas terheket, de hát nyilván ugye a mai űrhajókkal már képesek sokkal nagyobb terheket megmozgatni és, és a felszínre juttatni. Ugye a távlati tervek azért arról is szólnak, hogy kolonizálják a holdfelszínt is, tehát előbb-utóbb kiépítsenek valami állandó bázist. Itt szokás úgy tekinteni a holdra, mint egy ugró deszka a Marsra. Úgyhogy az előbb jól is mondtad, egyébként, hogy hold rover, aztán mars rover lesz belőle. Mert hogyha először megépítik, kipróbálják a holdon, és hogyha ott jól működik, akkor utána kicsit tovább lesz, már indulhatunk is vele a Marsra. Ugye ez egy olyan kis holdjáró autó lenne, amiben két, kényelmesen kettő űrhajós férel, baj esetén négyen is elférnek benne, azt írták, de belül légnyomás kiegyenlített, hogy belül nem kell szkafonderben ülni, és akkor ezzel lehetne autózni a holdon, különböző helyeken ki lehetne szállni, mintát lehetne gyűjteni, tehát az a lényeg ismét csak, hogy mobilisak legyünk egy másik égitesten. Tehát kicsit olyan, mint hogy ez is egy űrhajónak a belseje lenne, csak éppen ez nem a, nem repülni fog, hanem a hold felszínén lehet vele ide-oda mozogni. És menőzni, Igen. ugye? Viktor, Igen, hát neked biztos, kellene hogy... ez a Verda? elég jól jó, persze, egyértelműen. Én Berni szerettem volna kérdezni, hogy azt tudja-e, hogy aki igazán szeretne vizet találni, az a nemzet, az mit csinál a marsom? Szomjazik. Őrkutatás? Berni minden tud. De ez körülbelül már harmadszor hangzik el ez a poén ebben a műsorban, de ez nem az, baj, ez a, annyi szor ez, a ez a signature poén. Igen. igen Na, igen. menjünk tovább, Bár mert... Egy, igen? Vagy visz magával kis üvegben egyébként, az szokott még egy jó válasz lenni. Egy, egy, egyébként, hogy ne csak, csak viccelődjünk, a tavalyi évnek az egyik legnagyobb híre az volt, hogy vizet találtunk a Holdon nagy mennyiségben, úgyhogy az már megvan. Így van, és Pakert Tiborék vízsimatalója is ezért készül, végére kell elkészülniük ezzel az eszközzel. Na de menjünk most tovább, mert ahogy a legutóbbi űrkütyű műsorunkban is mutattunk egy űrszállodát, ami azért inkább távlati terv, tehát mondjuk száz év múlva meg is valósulhat. Ehhez képest most van egy másik elképzelés, szintén űrhotel, lényegesen kisebb, viszont megvalósíthatóbb. Íme, így néz ki a terv szerint. És egyébként pont Viktor írtál róla cikket a Rakétaponton. Emlékszel rá, ugye? Axiomnak axiom axiomnak hívják ezt a ezt Axiom Space. Space magán űrállomás gyártja És nyilván a leggazdagabbak tudnak majd ide eljutni. Na de Jó, kis, hát igen. F, kis fülkében ülhetnek egy hétig, vagy mi ebben a, az élmény? Hát ugye ígértük, hogy elmondjuk, hogy mi lesz az ISS-szel elvileg 2024 után, hát ez ez, ez az ISSZ és valahogyan hasznosítani kell, de gondolom azért a kutatások is folynak majd tovább, ha még alkalmas lesz rá, de egyébként meg ilyen um, űrhotel modult fognak hozzá csatlakoztatni és ebben lesz uh, hívjuk selfie fülkének pont a legalján, amit látunk ahol, ahol, ahol ilyen 360 fokos panoráma van és bár, bár, bármere fordulsz és készítesz egy selfit, akkor a föld meg a világ lesz körülötted, meg mögötted Úgyhogy valószínűleg szép borsosáron lehet ide látogatni, ha megvalósul. A NASA szerződött rá, szóval van esélye. Berni egyébként a legutóbbi isorban elmondta, hogy azért ő a marsra még nem utazna el, mert a szóval fontos személyek vannak itt a földön, akik miatt inkább itt maradna. De egy ilyen űrhotelbe felmenné e Berni? Hát, fölmennék, de én attól tartok, hogy nem annyira vagyok alkalmas rá, mert ahhoz, hogy elhagyjuk a Földet, ugye a mindenféle hatásokat ki kell bírni, és én már az autóban is rosszul leszek, hogyha egy kicsit túl gyorsan megyünk. Úgyhogy engem, ha valaki beütetne egy rakitában én szerintem azonnal alájulnék. Úgyhogy kétlem, hogy fel tudnék jutni egy ilyen űrhotelbe. <gül> Viktor, te kipróbálnád azért, ugye? Én, én gyorsan mondok még egy olyat, hogy 15,6 milliárd forint egy-egy, oh. um, hogy felmenj egy kicsit. Kiszámoltam, hogy. A hogy a leggazdagabb magyar 30 éven keresztül tudna ott nyaralni minden évben. De ez csak egy érdekesség. Na ennyit akkor az űrturizmusról most, viszont akkor egy kicsit komolyabb téma a végére. A Google Earth Timelapse-nek a felvételét fogjuk megnézni. Több évtizedek keresztül készült fotók, amik ugye műholdas felvételek, ezekből állították össze ezt a timelapse videót. Time. Kicsit ezoterikus hangulata van ennek a videónak, de a változást nagyon szépen mutatja. 1984-től 2018-ig mutatja a képeket ez a timelapse, tehát Google Earth timelapse. És a Föld jól ismert helyszíneit láthatjuk, hogy hogyan változnak meg. Tavak száradnak ki, vagy éppen Dubájban ugye például fölépül egy város a sivatag közepén. Őserdőket vágnak ki, szóval elképesztően klasszul lehet használni, és állítólag az, az újdonság, hogy most már mobiltelefonon is könnyedén lehet böngészni a Google Earth ben Továbbá a technológiáját is modernizálták ennek az alkalmazásnak, ami ugye arra is jó, hogy a teljes földnézetet is, de akár leszűkítve, tehát zoomolva is lehet használni ezekre a bizonyos helyszínekre. Van még egy felvételünk, ami szintén megmutatja ezeket a drámai változásokat. Tehát igazi képeket gyűjt össze a Google Earth Timelapse. Before your own eyes. Már nem ismertem itt a vége felé. Gyönyörű ez az egész. tehát elképesztő mennyiségű adatot gyűjtöttek össze ezekhez a felvételekhez, és össze fűzték, de jól is néz ki. És elgondolkodtató, ugye? Szerintem ez egy kiváló kezdeményezés, mert hát igen, úgy, az em, én, hogy mondjam, a könnyen hozzászokunk dolgokhoz, és amikor lassan változnak a dolgok, az úgy nem is feltétlen tűnik fel. De mondjuk például egy ilyen time-lapsen végignézni, ahogyan az óriási tó kiszárad, e Hát az elgondolkoztató és jó szó, de én inkább a megdöbbentő per elkeserítő szót használnám rá, és szerintem ez jó, hogyha le tudjuk így sokkolni a néző közönségünket. Nem még egy dolog miatt ajánlom akkor a rakétát, hogy mi rengeteget foglalkozunk a klímaváltozással és ezekkel a, a dolgokkal. Szerintem is egy nagyon jó projekt egyébként ez a Google-től, és uh, 24. órában vagyunk minden szempontból, szóval mindenkinek így személyesen ajánlom, hogy valamit minden nap kövessen el azért, hogy, hogy megálljon ez a dolog, mert... Uh, Valóban könnyedén belecsúszhatunk egy exponenciális kaszkádba, amikor összeomlanak olyan nagy rendszerek, legyen ezek legyenek ezek ökológiai rendszerek, vagy, vagy mm, fizikai rendszerek, mint a, mint a föld időjárása, aminek a vége nagyon csúnya. Tehát, hogyha most azt vesszük alapuló, hogy Budapesten például hogy nagyon friss hír, beköszöntött az az időszak úgy néz ki, hogy ilyen kéthetes periódusokban lesz csak első nyáron is, és de nagyon komoly szárasság és hűség, és, és mindenféle nagyon rossz dolog jöhet így nagyon leegyszerűsítve az életünkben, ami az időjáráshoz kapcsolódik. Úgyhogy ezzel nagyon kell foglalkozni, és, és tenni kell azért, hogy, hogy megállítsuk. Van biztate, biztató dolgokat is szeretnék mondani, a 2050-es karbon célok azok nagyon szépen haladnak, valószínűleg nem, nem fognak teljesülni, nagyon Sokat teszünk érte már, úgyhogy uh, um, én azt lehet, mondom, hajrá. Ha ezt a time-lapse videót meghosszabbítjuk 2050-ig, akkor lehet, hogy nem lesznek ennyire drámai változások? De még egy lesznek, mert, mert még a mostanynál is jóval, jóval, jóval többet kell tenni. Tehát a Greta Thunberg nem véletlen radikális. A, az a helyzet, hogy a radikalizmus is lehet, hogy kevés. Tehát most minden követ meg kell mozgatni, hogy, hogy ezt megállítsuk, és hogy mindenki beletegye a saját egy darab tégláját, abból, hogy ne uh, folytatódjon ez a folyamat. A légköri dioxid nagyon nagy kérdés, az egyéb szennyezőgázok, nagyon nagy kérdés, de én azt mondtam egy éve még, hogy make America Great again, most azt mondom, hogy most már jó, hogy Biden behúzta a kéziféket, hát most Kínának kéne jönnie, és akkor talán változna valami. Még Amerika Gréta, igen, ugye Gréta ezzel a kis buta szóvicsel próbállak kizökkenteni beleteket. Köszönöm szépen az érdekes és jópofa gondolatokat. Eddig Még tartott egy... ma. Igen, mondjad Benni! Csak, a, na, visszakötnék egy picit, hogyha még van kettő percünk mondjuk. az asztrobiológiához, csak mert azzal kezdtünk, hogy nagyon sokszor felmerül, vagy nincs, nagyon sokszor, nagyon sokszor kapom meg a kérdést, hogy miért vizsgáljuk mondjuk a Marsot, vagy minek vizsgálgatjuk a Vénuszt. És egyébként pont a klímaváltozásnak a megértése és elkerülése az az egyik fő mozgató... A, az egyik fontos mozgató rugója ennek a két bolygónak a vizsgálatának, mert mindkettőről feltételezzük, hogy talán sok-sok idővel ezelőtt jobban hasonlítottak a Földhöz. Csak a Vénuszon valahogyan megszaladt a, az üvegházhatású gázoknak a hatása, és felfordult tulajdonképpen, és ugye iszonyat forróság van rajta, a Marsról pedig elszökött a légkör, és mostanára teljesen kiszáradt, és... Jó, hogyha meg tudjuk érteni, hogy azon a két bolygón mi történt, akkor jó eséllyel el tudjuk kerülni, hogy a Föld is hasonló sorsra jusson. Szóval most nekem ez egy nagyon új információ, egy tegnapi asztrobiológia előadáson került szóba, hogy mennyire, tehát hogy az emberek elég sok színdioxidot tudnak-e kibocsájtani ahhoz, hogy ilyen katasztrofális következményei legyenek, és egyelőre még megnyugtató volt a válasz, hogy mostani állapota szerint még talán nem, de könnyedén el tudjuk mozdítani azért úgy a bolygónkat, hogy rákerüljünk arra a bizonyos exponenciális növekedésre, amit a Viktor is mondott. Nagyon köszönöm, hogy optimista vagy, és egy Picit a műsor lezárásaként én hadajáljam a műsorunk weboldalát, poszmodem.hu-t, illetve a legutóbbi műsorunkat is, amit éppen Justin Viktorral együtt készítettünk, a kazettás műsorunknak a második részét. Nagyon szépen látogatják, a Facebookon különböző kazettás, meg hifi, meg stereo csoportokban, úgyhogy például most meg lehet nézni azt a riportunkat, amit a Brody Sándor utca 11-ben egy hifi szaküzletben készítettünk. Úgyhogy Viktor, ezt mondom is neked, hogy állatin a van, és ez alapján majd kell továbbra is készítenünk külső helyszínen készülő videóriportokat. Tehát kicsit bővíteni fogjuk majd a postmodemnek a portfólióját ilyen anyagokkal is. És készülünk a harmadik kazettás műsorral. Gondolom te is Viktor gyűjtöd a témákat. Abszolút, igen, és nagyon örülök neki, hogy ilyen, hogy ilyen jól fogadtátok, megfogadjátok, és nézzétek, és nagyon ennek a, ennek a kompakt um, kezet Revolutionnek, hogy megint egy kicsit így um, nem is tudom, én szeretem ezt az alternatív vonalat, amit, ez, amit meg ezt a vintage vonalat, amit ma ez képvisel, de hát ugye gyártanak új magnódeckeket is, tehát hogy nem csak a mi generációnk, hanem a fiatalok is benne vannak ebben azért, főképp akik zenélnek és mondjuk kiadnak egy ilyen saját uh, kis, uh, nem is tudom, kazettás vonalat. Nekem ez mind nagyon szimpi, meg örülök neki, és nagyon sok ilyen műsort ígérek még Pán Berninek ez már a múlt, ugye a kazetta? Láttál ilyet? Aj, meg... Nekem a gyerekkorom. A, gyerek, gyerekként állandóan egy diktafonnal sétáltam mindenhová, egy ilyen nagy tenyérnyi volt, és akkor kis kazettákat raktam bele, és mindent kommentáltam, amit láttam, illetve talksukat vettem föl az összes családtagommal. Na, neked is ajánljuk a kazettás műsorunkat, van most már belőle kettő, és folytatjuk is ezt a sorozatot. Eddig tartott ma a Postmodem Antivírus, még nem tudjuk, hogy mikor költözünk vissza a stúdióba, egyelőre szerintem még maradunk az otthoni megoldásoknál. Köszönöm szépen a mai részvételt, Pál Bernadett mas Justin Viktor újságírónak, valamint Rész Betyár Gábornak, a műsor társzerkesztőjének és rendezőjének. Én Szilágyárpád vagyok, jelentkezünk két-három hét múlva ugyanitt a Youtube-on. Köszönöm a figyelmet, viszont viszontlátásra.